Пеленківською І нові будинки на ній А тоді стояли Одноповерхові халупи Весь Печерськ за базаром Був забудований такими Що хочеш, київська околиця Трохи далі навпроти Нинішнього Суворовського училища Вже городи починалися Селилася Невеликий Шиянівський В основному з виднота. Ще казати, ми жили бідно Дідельня вже не працював, минули йому сімдесят, одержував маленьку пенсію, а всю сім'ю тягла бабка твоя, Федосія. Працювала в лаврі у лікарні нянькою, та ще й прати білизну брала. Самозумієш, доход невеликий, не розженесся, і носили ми перелицьовані і до близьку стерті пальта. А на обід, якщо борщ був із нясом, дуже свято. Більше каша, ледь заправлена шкварками, а то й просто олією. я та й скажу, непогана ця їжа, пшоняна каша з олією. Виросли ми на ній, і, бачиш, людьми стали. Тепер моїм вертихісткам на сніданок давай яйця і сосиски, і то не щодня. Бо бредає. А ми тих сосисок либоні не бачили. Якщо мати двічі на місяць зарплату котлети зробить радість, Чесно кажу, радість, бо, знаєш, як пахне, немає смашніших котлет, підсмажених мамою на смальці». Дядько Тихін знову витер очі пільним боком долоні, але зробив це автоматично, бо вже не були зволожені, а блищали лихоманкова. «Дібі Лля!» – далі, «Чи ніг допомагав матері, був він майстром на всі руки». Робиві лагоди в табуретки, меблі, появі луди відра. Це тепер, коли у відрі дно проїжджало його на смітник, а тоді речі ми дорожили. Відро так просто не купиш. Та й копійки рахували. Краще дно залудити, чи навіть нове поставити. Все одно дешевше. Діделя завжди робив усе, що просили. Не вимагав платні, не відмовлявся, правда, коли й платили та скільки міг? 20 коп'єк, чи навіть 10, все ж у господарстві згодиться. Крім того, хотів заробити матері подарунок і збирав гроші на нього. Дзеркальну шафу тої ж фабрики Боженка, на якій працював колись. Була та дзеркальна шафа дуже модною, і мати мріяла про неї. Бачив, стоїть зараз у Ростові в кімнаті ліворуч, тож Купив її діділля на складенні від дрібних заробітків копійки. Сергій одразу згадав ту шафу. «Старо, з потенілим дзеркалом. Таких тепер не знайдеш, хіба що на звалищі». Хаблак мимоволі зіркнув на гарні меблі. Дядько Тихін перехопив свій погляд, одразу зрозумів племінника, поплескав його по коліну. «Дай Боже, хлопче, гарно живеш!» і щоб ніколи не звідав біди. Хоча, та хикнув не дуже впевнено, бідність із загартовує. Принаймні знаєш ціну кусня хліба. Ми вже іноді не дивимося й на булку з маслом, а на чорний хліб із сіллю і поготіву. А діди і цієї булки з маслом за життя не наївся до схочу». Збирав копійки, назбирає карбованця, загорнив папірець і до скриньки. Була в нього така скринька, невеличка, де зберігав свій скарб, інструменти, якісь старі журнали, парадні чоботи. Бачиш, у них він сфотографований, пошив чоботи ще до революції, доносив до війни, не ремонтуючи. Може, набійки на підбори став, але... І взував чоботи рідко на свята чи куди в гості. Складав отже дід до скриньки зароблені копійки, а я дивився і застрів. Дуже мені карбованиць потрібний був на олов'яного пугача, який стріляв справжніми пробками. Стріляв і пахло сіркою. У хлопця з сусіднього будинку був такий. За ним ходила вся наша велика Шияніська. Боже мій, який розкішний був пістолет, і як мені його хотілося. Дядько Тихін побачив трохи іронічну посмішку на Марининому обличчі, затнувся і сказав ніякого. Звичайно, тепер це смішно. У тебе народиться син, Маринко, і ти накопиш йому гору іграшок. Але ж усі вони не будуть варті того лов'яного пістолета, бо пам'ятатиму його все життя. За нього вчинив крадіжку. Замикалася дідова скриня невеличким замком. Малий був я, та винахідливий шибеник. Дістав десь цвях, зігнув, поколопався в замку.